Два. Мило-мило, дуже мило. Якщо ваше життя переплелось із чієм із життям без видимих логічних причин, пише Боконон, ця особа може виявитись членом вашого Карасу. В іншому місці книг Бокона він каже, людина створила шахову дошку, Бог створив Карас. Це означає, що Карас не має нічого спільного з національними, адміністративними, професійними, родинними та класовими межами. Він безформний як Амеба. У своєму 35-му «Каліпсо» Боконан запрошує нас заспівати разом із ним. Спляче п'яне поторуча у Централ-парку серед ночі, і дантист китайський, і ловець масайський, що пулює десь на Левів, і британська королева – усі вони сплавилися нині в деталі у машині. Мило-мило, дуже-мило, мило-мило, дуже-мило, мило-мило, дуже-мило, поєдналися всі хоч різні у єдинім механізмі.